Speranța. Pista 19. Subcapitolul 10. În momentul când obținând legătura cu Parisul, Shade fu chemat în sala telefoanelor, un obus căzut foarte aproape. Alte două și mai aproape. Aproape toți cei dinăuntru se aruncare la peretele opus ferestrei. În ciuda luminii electrice se ghicea văpaia roșie profundă de afară și se părea că incendul însuși trăgea asupra centralei cu ale sale 13 etaje de ferestre fără vreo umbră omenească. În sfârșit, un bătrân ziarist mustăcios se dezlipi de perete, apoi cu toții unul după altul. Priveau peretele de parcă și-ar fi căutat urma. Căzura alte obuze, ceva mai departe, dar nimeni nu-și părăsi locul ocupat din nou. Se spune că la întruniri, la fiecare 20 de minute, plutește tăcerea. Pluta indiferența. În curând, Shade putu să înceapă a dicta. În timp ce se în semnările lui de dimineață, obuzele se apropiau, iar la fiecare explozie, vârfurile creioanelor săltau toate deodată pe carnetele de stenograme. Tirul încetă și spaima crescu. Tunurile acolo jos își rectificau are tirul? Așteptau, așteptau, așteptau. Shade dicta. Parisul transmita New Yorkului. Azi dimineață, virgulă, am văzut bombele încercând un spital unde se aflau peste o mie de răniți. Punct. Sângele pe care lasă în urma lor, virgulă, la vânătoare, virgulă, animalele rănite, virgulă, se numește dâră. Punct. Pe trotuar, virgulă, pe zid, virgulă, era un șirac de dâre. Obuzul căzul la mai puțin de 20 de metri. De data asta, înăvălirea la subsol. În sala aproape pustie nu se mai aflau decât telefonistele și corespondenții pe fir. Telefonistele ascultau comunicările, dar privirea lor părea să caute sosirea obuzelor. Ziariștii care dictau continuară să dicteze. Dacă s-ar întâlnit pe legătura, n-ar mai căpătau la timp pentru ediția de dimineață. Și dicta ce văzuse la palas. Azi după amiază am ajuns la câteva minute după o explozie în fața unei măcelării. Acolo unde făcuseră coadă femeile erau pete. Sângele măcelarului ucis curgea între boii spintecați și oile atârnate pe cărligele de fier de pe masa de măcelărie pe jos, de unde îl ducea apa unei țevi sparte. Și trebuie să ne dăm bine seama că toate astea nu folosesc la nimic. La nimic! Nu atât eroarea, cât oroarea izgudie pe locuitorii Madridului. În timp ce cădeau bombele, un bătrân mi-a spus. Am disprețuit întotdeauna orice fel de politică, dar cum poți admite să fie dată puterea celor care se folosesc astfel de cea pe care nu au încă? Timp de o oră am stat la coadă în fața unei brutării. Se aflau acolo câțiva bărbați și vreo sută de femei. Fiecare și închipuie că rămâne pe același loc o oră, e mai primești jos decât a merge. La cinci metri de brutărie, de partea cealaltă a străzii înguste, erau așezate în sicrie cadavrele dintr-o casă spintecată, cum se procedează în această clipă în fiecare casă sfărtecată din Madrid. Când nu se auzea nici tun, nici avion, se auzeau loviturile de ciocan răsunând în tăcere. Lângă mine un bărbat a spus unei femei. Juanita are brațul smuls. că ei se va căsători cu ea în starea asta? Fiecare vorbea de treburile sale. După câtva timp o femeie a țipat. Eu o nenorocire să mănânci cum mâncăm noi." Alta a răspuns cu o expresie gravă și în stilul pe care toate l-au împrumutat oarecum de la pasionaria. Tu mănânci prost, noi mâncăm prost. Însă înainte nu mâncam bine. Iar copiii noștri mănâncă cum nu s-a mâncat la noi de 200 de ani." în aprobarea generală. A toți pintecații, toți decapitații aceștia sunt supuși zadarnic la chinuri. Fiecare obuz întărește și mai mult poporul din Madrid în credința sa. La Madrid există 150.000 de locuri în adăposturi și un milion de locuitori. În cartierele cele mai vizate nu există niciun obiectiv militar. Bombardamentul va continua. În timp ce scriu aceste rânduri, obuzele explodează din minut în minut deasupra cartierelor sărace. La ora nehotărâtă a serii, văpaia incendiilor atât de puternică, încât în clipa asta, în fața mea, amurgul face loc unei nopți de culoarea vinului. Destinul și înalță cortina de fum pentru repetiția generală a viitorului război. Prieten american, jos Europa. Să știm ce vrem. Când un comunist vorbește la o reuniune internațională, pune pumnul pe masă. Când un fascist vorbește la o reuniune națională, pune picioarele pe masă. Când un democrat american, englez, francez, vorbește la o reuniune internațională, se scarpine după ceafă și pune întrebări. Fasciștii au ajutat pe fascisti, comuniștii au ajutat pe comuniști și chiar democrația spaniolă. Democrațiile nu ajută democrațiile. Noi democrații credem în orice, numai noi înșine nu. Dacă un stat fascist sau comunist ar dispune de forțele reunite ale Statelor Unite, Angliei și Franței, am fi îngroziți. Dar pentru că e forța noastră, nu credem în trânsa. Să știm ce vrem? Sau le spunem fașciștilor: Afară de aici, dacă nu o veți avea de furcă cu noi! Și la nevoie aceeași frază, a doua zi, comuniștilor. Sau spunem, odată pentru totdeauna: Jos, Europa! Europa pe care o priveste la această fereastră nu mai poate să ne demonstreze nici forța ei pe care a pierdut-o, nici credința ei într de mauri care își bălămbăne amuletele lor cu inima lui Hristos. Prieten din America! Toți ai noștri care vor pace, toți acei ce oresc pe cei care șterg buletinele de vot cu sângele măcelarilor uciși pe masa lor de măcelărie, să-și întoarcă de acum înainte fața de la pământul acesta. Destul cu unchiul din Europa, care vine să vă da lecții cu capul său smintit, cu pasiunile lui de sălbatic și chipul său de gazat. Cum de dictat, Sheikh se urcă la ultimul etaj, cel mai bun observator din Madrid. Se aflau acolo patru ziariști aproape relaxați. Mai întâi, pentru că se aflau acum în aer liber, întrucât locurile închise potențează neliniștea și apoi deoarece cupola centrală, mai josă ca turnul ei, părea mai puțin vulnerabilă. Sara, fără asfințit și fără altă viață decât aceea a focului, ca și cum Madridul ar fi aparținut unei planete moarte, prefăcea acest sfârșit de zi într-o reîntoarcere la elemente. Tot ce era omenesc dispărea în păcla de noiembrie, străfulgerată de obuze și înroșită de flăcări. O gerbă scânteitoare nărui un acoperiș mic, și Sheid se miră cum dopul se ascunde. Flăcările, în loc să se înalțe, coborâre de-a lungul casei pe care o mistuiră, suindu-se înapoi până la în vârful ei. Ca într-un foc de artificii bine orânduit, un vrtește de scântei străbătu păcla la sfârșitul incendiului. Scânteile purtate de vânt insinuira pe ziariști să se aplece. Când incendiul ajungea la casele arse, le lumina din spate, fantomatice și funebre, și le dădea de coale în rândul șirului lor de ruine. Un crepuscul sinistru se înălța asupra evului de foc. Cele trei spitale mai mari ardeau. Hotelul Savoi ardea. Ardeau biserici, ardea o muzee, ardea Biblioteca Națională, ardea Ministerul de Interne, ardea o hală, erau în flăcăr tarabele mici de scânduri, se năruiau casele într-o spulberare de scântei, două cartiere brăzdate de ziduri lungi, negre, erau un la roșu ca niște grătare pe jeratic. Cu o solemnă, dar cu tenacitatea înverșunată a focului, prin atocea, prin strada Leon, totul înainta spre centru, spre puerta del Sol, care ardea și ea. E prima zi," își spuse Sheid. Floia de obuze cădea acum mai la stânga. Și din fund, din Gran Via, pe care Sheid o domina, dar nu putea vedea bine, începu să se înalțe, acoperind câteodată clopotul ambulanțelor, coborând necontenit strada, sunetul unor litanii barbare. Sheid asculta cu toată atenția sunetul acesta, venind din timpuri foarte îndepărtate, armonizându-se sălbatic cu lumea focului. Parcă după o frază rostită periodic, strada întreagă, în chip de răspuns, imita bătaia tobelor funebre. Dong, dong dong!" În sfârșit, Shade, mai mult ghici decât înțelese, căci auzis același ritm cu o lună înainte. Ca răspuns la o frază pe care nu auzea, zgomotul tobei omenești scanda. Nu pasaran! Nu vor trece!" Și ei dovăzuse pe pasionaria negru, austeră, văduva a tuturor ucișilor din Asturii, conducând într-o procesiune gravă și îndârgită cu pancarte roșii pe care era scrisă faimoasa ei frază. Mai bine să fii văduva unui erou decât soția unui laș. Douăzeci de mii de femei, care care a răspuns la o altă frază lungă, nedeslușită, scandau același, nu pasaran. Fusese atunci mai puțin emoționat decât acum de mulțimea mult mai puțin numeroasă, dar invizibilă, a cărei inversionare în curaj, se înălța spre el prin fumul incendiilor.